Brots de poesia i vida L'espai de poesia i vida, de Ràdio Roda, els diumenges a les 10 del matí i els dimarts a les 4 de la tarda. Posem les tovallles en sanem foc. Farem una gran taula que fem plats dels bons. Obrim la millor ampolla de tot el rebost. Omplim-nos les copes, cuidem-les d'un globus. Guardem lloc a taula pels que ja no hi són. De vosaltres, del temps que ha passat. Tot just per adonar-nos que encara ens fa mal. Les fotos d'abans se'ns claven al costat. Un fibró a les costelles s'escampen. s'espaeix com el fum del tabac. En part per això que ens alcem per brindar, ens mirem als ulls, riem fort i un instant, oblidem que la vida és tan fràgil que avui. Els volem celebrar Bon dia a tothom, bon diumenge i bon matí d'aquest diumenge de febrer en el que esteu a la sintonia de Ràdio Roda a punt per escoltar els poemes que us portem i totes les altres coses com la recepta, els acudits i el que sortim. Nosaltres estem a punt per començar amb l'esperança de que us agradi tot a de tot, la directora de Ràdio Roda, Montse, que sempre està a punt per tot, la Montserrat Picola, en Gabriel Salvans, la Carme Armengol, en Joan Sala, la Glòria Fluvià i jo, la Roser Englada, amb els poemes. La Maria Clara Marçom, la cançó, que tant esperem. Els acudits, la recepta i la picolina final. Vinga, ja ho hem repetit. Vale. Doncs avui jo porto un altre poema d'una dona que es diu Glòria, rebot i canals, del llibre Sentiments. Aquesta noia va néixer, que, que tu ja la coneixes, veritat Bé. que sí molt, uh, va néixer a Centelles el 9 de febrer de 1949. Aquesta noia li ha agradat molt sempre en el món de la poesia, uh -huh. va viure actualment vius a Sant Feliu de Ronsana i ha estat molts anys portant un programa de ràdio, d'estolets de Bolenyà, que es diu Radiopista, eh? el grup amb el grup Quicarell poètic. Crec que ara se l'ha deixat, però, la veritat, és una noia que té una veu molt dolça, molt maca, i la vaig conèixer un dia que vam anar amb el programa d'allò de Tona, que fan brots de poesia, de Tona, que en el qual em van a apadrinar per la fina Pons de Mollà i Girella. I vam fer amistat i un dia em va regalar aquest seu llibre. I la veritat, L'he fullejat a vegades, és una mica trist si vas a mirar perquè aquesta noia va perdre va quedar viuda molt jove i sempre la mancança d'aquella cosa, d'aquell sentiment el porta i és una mica trist. Però bueno, entre tots he agafat aquest que diu Poesia Amiga. Diu així. Pugeu, pugeu amb mi a la carenal, ben amunt d'aquesta paraula encesa que el cor ens es muny. Caminem junts, cercant les paraules entre els fils de colors de la fantasia, companyes de coixí, en tranquil·les albades, imagina't sentiments que el cor desitja. Obrim el somni al nostre portal, però amb l'ull obert a la veritat de la vida, que no sigui paraula banal, sinó recés de dolça acollida. Tenim el núvol blanc, el cel estrellat, el camp adolescent, el pas incert, la mirada viva, l'orgull de país, l'amor que ens encén de vol d'ocell. Sentim la veu que per dins ens crida. Amb aquest escollit, pom de flors, construïm la poesia amb un molt de realitat, amb un punt de fantasia. Pugeu, pugeu a mi, a l'alt de la carena de la paraula, amb ample univers de la poesia. No tingueu por d'abraçar-la, que la seva abraçada no fa ferida. Us portarà de regal l'aire fresc, que dalt del mes ales respira. Escriviu-la, llegiu-la, deixeu-la entrar a la vostra vida, sentireu-la encaixada de mà de la més íntima amiga. Maco. Molt maco. Molt, molt maco. Molt ben recitat també, a més a més. Eh? Mira. Que Estàs, Montserrat? És... Sí. Sí. Ja, Gabriel? <coughs> Aquesta setmana que entrem farà anys de la mort de Machado i avui portaré un poema d'ell i un altre parell de poemes de... relacionats amb ell. Aquest uh, és un que está dedicado al título, es a Juan Ramón Jiménez. Era una noche del mes de mayo, azul y serena. Sobre el agudo ciprés brillaba la lluna llena, iluminando la fuente en donde el agua surtía sollozando intermitente. Solo la fuente se oía. Después se escuchó el acento de un oculto ruiseñor. Quebró una racha de viento la curva del surtidor. Y una dulce melodía vagó por todo el jardín. Entre los mirtos tañía un músico su violín. Era un acorde de lamento de juventud y de amor para la luna y el viento, el agua y el ruiseñor. El jardín tiene una fuente y la fuente una quimera. Cantaba una voz doliente, alma de la primavera. Cayó la voz... Y el violín apagó su melodia, Quedó la melancolía vagando por el jardín. Solo la fuente se oía. Amb els llibres de sonets que vaig... Vaig anar a veure sense sortides de sol. Una de les sortides de sol que vaig anar va ser el dia del 70 aniversari de la seva mort. Uh, mm? A Coll lliure. A ah? lliure. I llavors vull dir, com que el títol del poema era el lloc on anava, jo vaig posar-hi el nom de l'hotel que està al costat del cementiri, que és allà on vaig dormir, que diu Le Mas de Citroniers. Sí, caminant, descobreixo camins en tu, i amb tu tinc desperts els paisatges del meu cel per viatjar dins amb el temps, la vida i les imatges de poesia. Que sóc presoner de mort i de paraules matineres, bellougadisses en un cançoner de gustosos d'herbes ramaleres. Els colors a la finestra del tren obren de nou els prats de cada dia. mirar ho com tu, veure-ho em desprèn el meu cuc de miner mentre faig via. La nit ens ho dóna tot a la llum de l'alba i els mots s'esfila garç al -se fum. I acabaem un de, de Martí Paul que també el van a veure i el va escriure davant de la tumba de Machado que diu compliment a Antonio Machado No t'he dut flors, Antonio T'he portat un silenci amorós per no interrompre el teu íntim diàleg amb la mort que fa tants anys que dura Compartir-te ha estat durar el temps per trobar-me més ingenu que mai i amb un sanglot a flor de pell com una criatura no t'he dut res, Antonio, però estimo més que mai aquest marc que m'ha vist créixer, i a prop del qual confio de morir, de pensar que he vist que tu m'hi acompanyes. Molt maco, també. Vull demanar una cosa. Has, quan has començat, has dit que era d'en Matxado, que havia dedicat a Juan Ramon a Juan Jiménez? El títol és de Juan Ramón. Jiménez. Ah, ja, ja. Sí. Que és el que va no. fer Platero jo, no? El sí. sí. no, Juan Ramon sí. Jiménez. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ara hi vas anar, si Està... Està... sí. sí. hi vas anar a Matxado ja, Tu te abandonat, molt abandonat, Jo fa, no ho sé, que vaig anar de fons quans ens, tu dius, va quedar parada Cambrichava i el canvi de la democràcia va, que ens que, que, va va a va va semblar que ho tornaven a volar, però ara ja. No, no, ja fa de anys, El 2009. El 2009 no, com més a més era l'any del 70 aniversari de la seva mort i buid estava. Farà I que que va. Que sempre havia que passejava gent de per tot arreu aquell any, aquell dia les parets. de al carrer, allà les cases Carme? I obres allò i ja estàs ple de molts, no sé és molt deixat, molt Jo no, l'he no vaig trobar, ara Vinga, avui us en direu un, que és de la Maria Font i Castany que aquesta senyora vivia per aquí, a l'entorn de Torelló, amb alguna masia, no sé, cap no és, no, a on... Maria Font era de Sant Pere, eh? eh sí. No, de Torelló, de Torelló. Ah, a Torelló. O de Sant Pere, bé. Bueno, però ella parla del gest sí, i d'aquests sí, sí, contorns, eh? Sí, sí, sí, sí. I diu així, Ocells se pas, jo me'n vaig al riu, tinc una cita amb la becada i l'ànec Buscarol, amb el pinçar, la cadernera xica, i els estornells, que en, vi... que en veig un vell estol. El temps és cru, l'aire és fible a la cara, i l'otredor em fa espetegar les dents. El gest és una cinta anacarada, que es descapdella enllà dels pendents. Tot és nevat, a dalt de la muntanya, i ronca el torc, bufant com mal esperit. I a la vall, més tranquil·la i encalmada, ha baixat l'ocellà m'esperoguit. Per la carena, un corp i eleteja dalt d'un serrat i volta l'esperver. Vest-te'n amunt, lladragota, au de pressa, vest amunt, ocellot carnisser. Corb i esperver tornen a la muntanya, com més amunt, el temporal més fort. Cabre, anyell, o ovella esgarriada, pel torc tombat haurà trobat la mort. Deixeu el pla pels ocells que davallen i a dalt del cim ja no espigolen res i per als que venen de terres llunyanes i vora el riu i són de pas només. Ells emporten la lei del bosf fresquívol, clarós de cim que els ulls els fa lluir la penetrat fragància de l'espígon i el perfum sanitors del romaní. Benvinguts, rodamons d'ales esteses, oracles vius que el mal temps instruïu, Veiu d'allà de les llunyanes terres on tornareu pel maig a fer-hi el niu. L'ocell de pas no reconeix les ribes, s'hi troba encongit i foraster, plenes de neu li són poc atractíboles, està frissós i no s'hi troba bé. Va sortejant el glaç per les carreres, palpant bens i pollancareres d'un a un. En veure'm s'atordeix tot i s'esvera i arrenca la volada, riu amunt. Ja me'n vaig al riu cada vesprada, cap al migdia i bé de bon matí. La merla m'hi espera emberdissada i em surt saltironant vora el camí. Ell em coneix d'allí, d'avui i de sempre i no s'espanta quan em veu venir. Maco. Hem viscut tota la fauna. La fauna del riu Ter. Sí, sí, I tant, i tant. Eh? Bueno, la... sí, sí, sí, sí. Però cap també passa igual. el Ter i sí, sí, sí. també hi ha molt aquest bé. ossellament. Molt bé, eh? molt bé. Joan? Antorocant a mi, eh? Això és de... Carme Riba, eh? En diria dos. El primer diu... Potser només ets l'ombra. Potser només ets l'ombra rient i fugitiva d'un desig obstinat a evitar d'intre la ment. I t'he sentit un torn amb carn de pensament i amb sang de més batalles. T'he fet encesa i viva. Amor... Potser es trobar suspirar que a tu ve a mi és tan sols la folla ressonant-se d'aquell desig de música i és, de de semblança, la pròpia joia, el sol que si atura i llu. No hi fa res. Jo t'hauré amat carnal i eterna. Fugirà l'ombra, però ja el meu únic destí serà allò meu que no mor, que morirà amb mi. Que tu sola, oh amor, ho hauràs pogut saber-ne. I l'altre diu, «Ulls meus, ulls meus, ulls que viu govots damunt mon rostre, per vosaltres la imatge d'ella, dolça a ser és de ballar del cor, i llum tampi fa, que ja no hi va bord d'aquest sol que és gòria vostra. Com la carnal recansa la gotxa mort a fuig, la vella carn us té oberta encara, si veure-la caduca i fonadir sa mare tot pensament d'amor amb medzina de noix. Ulls meus, que us en us enfòsiu en porta de tenebre i el vostre esguard girat dins, de cara al cor, portant a la fida de la que no mor i a l'adoració que l'estreny i a la febre. Aquesta coneixença tan viva del sentit, tan corporal però ja lliure de paura. La mort faria de la vera carn pastura, sense que més la imatge dins de mon pit. Macos. De qui has dit? No. Que era, Joan? Cal arribar. Cal arribar. cal arribar. cal arribar. Ah, cal, arribar. Ah, cal. Molt bé. Glòria? Us porto dos poemes d'una noia joveneta, té 33 anys, que es diu Laia Noguera. Tots els poemes són d'un llibre Amor Total. Un es diu La mare. M'explico que tinc gana, que estic cansada contenta, malalta, que quan veig aquest home solivo, que he d'escriure més poemes, que tinc de... l'esperança que parlin de mi, que no hi estic d'acord, que aquest projecte és genial, que no suporto que em facin esperar, que no em tenen en compte que recitar és meravellós, que penyos salvación són boníssims, les germanes wakonski, que us enyoro, que em faig gran, que no m'hauria d'haver tallat els cabells, que em fa mandre freglar fregla... plats, que em costa molt imaginar-me viure sense tu, que és injust que en aquest país no es valori la cultura, que m'he tornat a engreixar, quina pega, però en el fons només busco la mama. Molt maco. que me'n recordi. Retornar als deutes de seguida, recordar que és difícil aguantar-me, mesurar les paraules, donar les gràcies, demanar perdó, pensar en els pares d'aquella persona i de l'altra. Saber que m'equivoco, que no es pot ser perfecte, escoltar quan em parlen. Di bon dia i adeus sabent que el temps i la distància no existeixen. I l'odi s'evapora tot solent. Saber dir prou, saber dir encara, regalar el millor tall, esperar-me una mica. Ser conscients de cada mentida, cada abús, de cada petit robatori que cometo, de l'orgull que imprimeix en el que escric. Donar les gràcies, demanar perdó, pensar en els pares i agrair les persones que m'aguanten. Nena, oh, de, maco, eh? de, de lliçó, oh, eh? d'aprendre, de, oh, de, de fer les coses sí, molt bé, sí. molt bé. Estàs a l'àrea? Ja estic. Bé, doncs jo avui us porto un poema de llengua castellana. És un fragment del segon monòleg del Segismundo, de La vida es oh, sueño, d'en Pedro Calderón de la, de la Barca. És sí. veritat. Pues reprimamos esa fiera condición, esa fúria, esa ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en conclusión Todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Toda la vida és sueño, i los sueños, sueños són. És preciós Mira, aquest poema, és aquest que és, és el maco. El meu pare de petita ens el deia sí, tant. Ens, jo també de petita l'havíem dit, i aquest, ja no un poc, però l'havíem no estudiat un al col·legi. Ella, i, no sé és oh, una que que pare, que és sí, molt que trocs. Molt la maco, literatura castellana, perquè no ho ho sé. A li encanta, també en que aquest el sap molt. I a què m'agrada haver En este mundo traidor... Nada és verdad ni és mentira sí, sí, Tot és sí, según el color no, del cristal Aquest és el que, que sabíem Sí, sí, aquests són de l'escola Aquests són de l'escola això, sí. això són fabulosos Aquest eh? sí, sí, sí, sí, sí. sí, és el de la barra que escrivien Home Bueno, continuem Ara la Maria Clara A veure què ens portes avui De cançó que ens has preparat Bon dia a tothom un altre diumenge amb vosaltres i avui porto una cançó de les que ja us havia parlat, d'un concert que faré de la història i música dels jueus de l'Àndalus i catalans. Uh, crec que ja us vaig explicar que el 1491 varen haver de marxar perquè els van fer fora, els cristians, a més a més amb unes condicions d'avui per demà perquè no es poguessin emportar res i la majoria de la gent que vivien aquí, dels jueus que vivien aquí, els Sefardites i dels catalans, eh, se'n varen anar a Grècia i a Turquia. Concretament a Tessalònica, que és a Grècia, n'hi van, van anar molts, perquè hi havia un govern que tolerava més els jueus. I fixeu-vos, de catalans... Varen coexistir dues comunitats fins al 1936, parlant català. Esclar que un català molt debilitat, perquè del 1400 al 1936, allà, envoltats de gent, de grecs i de turcs, esclar, imagineu-vos un català debilitat en tants anys. El tenien com a llengua materna, però van sobreviure fins aquest any, el 36. I llavors... Uh, els van acabar de matar els nazis uh, bé, no cal que em parli més, oi? doncs els que quedaven els van acabar de matar i uh, hi ha constància que aquests catalans que vivien allà cantaven, recitaven una cançó que es deia el mal de l'amor és mal de migranya i no no sabíem com com la cantaven ni gaire més que deia però llavors es va trobar una àvia, Pilar, que es deia Pilar, de descendència jueva a Mataró, i la cantava. I ara ja sabem doncs, i tam, eh, com, com fa. No sé si la cantaven ben bé així, però almenys tenim una referència. Eh, voldria afegir que el cementiri jueu de Montjuïc juïc ve de jueu doncs era el cementiri dels jueus catalans i és la necròpolis jueva medieval més important d'Europa s'hi va trobar en l'antic cementiri jueu més de 700 tombes d'entre els segles 11 XI i 14, amb la possibilitat que ja s'utilitzés el segle IX el que és la plaça Catalunya també era propietat de jueus uh, bé us cantaré, doncs, el mal de l'amor. És mal de migranya. El mal de l'amor Nenya, meu sol vi jo. De quan fas de jo hai festes et traidor quan t'èn Vag festar ja un temps on nobril no les calors del el meu cor I no el portava por Hai festat traidor quanè em caus Jo les di chava ho dic-ho que us hagi agradat i bon dia a tothom, bon diumenge. Molt maca, preciosa. Molt bé, gràcies, Maria Clara. Anem per l'acudit? Bé, bueno, si vols explicar una cosa una mica llargueta però es no pugui explicar, no sé. Explica. Bueno, hi havia una senyora, una mestessa de pagès que estava sola a casa seva i tenia un parent que no hi estava més res bé del que feia. I aquelles persones tan antipàtiques que quan Mi lo no que no vinguis. Mi lo que no vinguis. No I un dia va dir, aquest, posem papet, poseu-vos, va dir, "Mire, demà vindré a dinar. Aquella pobra dona, doncs, vindrà a dir, què faré per dinar perquè ja pugui estar bé. I va pensar, faràs tres parts de cada cosa. Una, tres parts de sopes, diferents, tres parts d'amanida, diferents, tres parts de carn tres de peix, tres de poc, de tots tres plats. I a veure si de vino. I va parar una taula d'aquestes ben parades, amb les tovalles, tot ben parat, i tot pot, ja va veure que venia. I quan va veure que venia, tenia una gallina allà, se li puja damunt de la taula i se li engruta. com ho faràs, com farà faràs? un ram, i ho va posar allà, damunt. Ben, jo paper, hi hi, hi ha, I arriba un papet, ara, i oh, ja sóc aquí, què has fet avui per dinar? Diu, mira, diu, he fet sopa d'all, per exemple. Diu, ai, a mi m'hauria quedat sopa de peix. Diu, també n'he feta. <ríe> I ara, què has fet per la mida? Diu, he fet encià eh, amb tomàquet. Jo volia agut pastanagues amb ceba. Diu, també he fetes. I ara, per, per, per, per, per, per, per, per, per... un pat de carn. M'hauria quedat vedella. Diu, no, t'he fet putifar. Diu, M'hauria quedat per dir-li, diu, també n'he fet. I aquell home anava empipant, empipant perquè no podia fer ridícul. I el peix va passar el mateix. T'he fet maquallà i volia rap. Bueno. I al final de tot això, quan va acabar, diu, i tu, Pepet, què més vols? Eh? I aquest any em diu, merda! I treu rap, diu, també n'hi ha. que té molt eh? Bo, bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Bo. Sí, Ara jo sí, sí. els diré una cosa que no és cap pista, també, a veure si ho heu pensat mai, si es digués Saragossa, en castellà, com es diria? Ah, del què? Sí, Saragossa, Saragossa. Ah. es diu Sara Perres, en català. Cara, cara, Sara Gossa, Sara Gossa, Sara, Sara, Sara, Sara Perres. Sara Perres. Eh? O Saragossa. Sara no, no ho entenc. Serà Serà perra? Serà perra. No, serà perra. perra. En castellà, en català, és Sara perra. Serà perra. No. Sara perra. No, no té perra. Pas, això, ja. Sara perra, no. Jo diria Sara gossa, no, perquè gossa no. és gossa de gossar. Serà gossa, no? és un nom de gos. Sí. O també pot ser gossa. Bé, no, goce. és donar-li l'expressió. Gossa, en català no és perra, eh? Bé, bueno, no. Saragossa Saragossa en castellà Saragossa diu Saragossa Saragossa en castellà Saragossa diu Seraterra Ara, ara, ara Ara, ara Ara, ara Car de Déu en castellà seria Caro de Dios Car de Déu Caro de Dios Caro de Dios Diu, Sant Climent se ceba, seria, Sant Climent es cebolla. Com si arruga, ah, és, como se si afloja. On que desitja Com arruga. Ah, com Com arruga, és, como se afloja. I l'última hora, diu, s'han perdut els catalans, diu, ja els trobarem, el país és petit. Ah. Ah, està, bé. Oh, està bé, molt bé Vinga, doncs eh, la, sí, la recepta, la recepta sí. Us porto una recepta que és de plats de cullera del ah, Pirineu Molt adonat, bé, eh? guapa és, Es diu Cotxipanda dels Reiers Perquè els Reiers, com els de muntanya necessitaven una bona alimentació i per el serró i poder bueno, per poder transportar el, els forces i tot el que portaven necessitaven una bona alimentació. Molta força. Sí. Ingredients. Un quilo de patata, dues fulles de col, 100 grams d'arròs, 100 grams de fideus, un os de, perdi, per, de pernil, un os salat d'espinada i un tall de de cansalada grassa salada. Es posen tots els ossos a l'olla amb un topí amb aigua. Al cap de mitja hora s'hi afegeix la cansalada, les patates pelades i tallades i la col. A sala, a moderació. I a última hora s'hi afegeix l'arròs i els fideus. I al cap de 20 minuts, suposo, <ríe> ja està el plat fet. És molt bo, no, no? jo l'he provada. Sí? És escudella barrejada. Ah, això. Que en que això el dia que vulguis també la podeu fer normalment el que passa que en vez de ficar-hi pasta eh, sí. ho talleu tota la cola, patat i la pastanaga i llavors hi poseu el caldo i ja queda la codella barrejada yes. ah, sí, sí. Sí, sí. jo ah, m'agrada molt allà oh, que és molt bona doncs, no no aquesta setmana que vingui a fer cocido vaig fer vale. cocido i tenia una por ficar i xorizo i els meus nens els han, els yes. els han agradat el mm. doncs ens <laughs> en fa molt bé que hi siguis perquè quan es fa algun plat i sempre hi ha el teu no, toc i no, sí Sí, sí, sí, clar, eh, també, ho veus, és de Baradaja. que ens quedarà gravat? Sí, tot això, tot el que és el, el, el, el, el, el, el, el, el Pallar Sobirà sí. i la Cerdanya, és com la col i patata. Nosaltres en diem i, i en el Ripollès on està conegut és can i millana Veus? can i millana ah, sí? can i millana sí. també es i, diu aquí eh? bueno, i, sí. i la col per es diu can perquè es veu que la col britable bona és la col sí. la que toca la, la rosada i aquella que es deixa abans estesa que quedi resseca vale. i quan és més resseca, com més col hi ha sí. no és patata i col, és col primer i patata sempre Veus? hi ha d'haver molta més col que patata Yes, sí, can sí, sí, sí, sí. Bé, I can, can i. Ja anem clar, aprenent, ja anem aprenent Sempre Vull aprenem ja. coses noves. Tant com de tots. El dia es porta una recepta i no he de fer molts arràcols. Es parla un dia que hi ha a la Montserrat, eh. A ver, sincer, jo vuitem menar aquesta setmana passada, anar molt bé amb la Carme. Amb allò que va dir de la de del sifó, però després Com vosaltres us teniu fora d'allò, hem tenir el nostre comentari. Ho fem diferent, però jo agafaré una mica de la recepta de la carma i entre tots en fem una de bona, eh? Ah, sí, sí, per, per això que és important que siguis aquí, Montserrat. Bé, doncs ara la piculina. Sí. Bé, bueno, avui em porto una mica, una altra, de les tantes i mils que hi ha, perquè a vegades n'hi ha tantes que moltes estan encara passant net i no, no tenim temps amb tots, perquè això és una cosa que s'ha de ser molt curosament. Jo aquesta m'agrada molt, diu. La ment assenyada, la boca tancada coratxós al pit, la cama trampada la mar reposada i l'ull eixerit. Bon que per cert, avui no li tinc gaire, l'ull. <ríe> <No ríe> doncs dic això, ho dic això perquè el tinc una mica malal. Jo més gran de fem, menys eixerit el tenim avui. Vinga. Jo també hi ha moments que llegeixo, jo, no sé si ara se'n barreja. Jo, jo tinc una mania. Tinc una mania. Oh, oh, oh, se'n barregen en mi. Jo tinc una letra. mania. Eh, Aviam, si ens despedirem sí. de, de tothom. Us esparem la setmana que ve. Que tingueu molt bona setmana. Adéu, xiao. Adéu, Adéu ja. guapos. Sigueu feliços i fins, fins fins l'atravera. De... recordar-vos per fer-vos presents. Potser perquè ens espenta que tot va i que l'absència sigui un lleu pes del tlatel que un dia ens llevem i no us recordem prou bé ens costa imaginar-nos És per això que ens alcem per brindar Ens mirem els ulls, riem fort i un instant Oblidem que la vida és tan fràgil Que avui sols volem celebrar Coses tantes el bicorra i els plats només mostren les restes d'una àpat frugal sentim bromes vostres annals els del costat molt que us pertanyien van omplint l'espai veiem en gestos que fa el davant la vostra presència impregna l'ambient us portem a sobre, a la pell viviu en nosaltres per sempre fins i tot quan La vostra essència és amb els que us estimem. Sereu en nosaltres i quan no hi siguem, aquells que ens estimin i ens portin us portaran inconscientment. La vostra matèria omplirà l'univers la terra del cos en farà vida i el vent Parlarà de vosaltres amb l'eco d'un Que si que vull avui...